Не дарма, коли треба було здійснити украй небезпечну операцію по врятуванню одного європейського вченого антифашиста, то тебе теж було залучено до справи. І це стало чинно найважливішою з твоїх фронтерерських заслуг. Так чому ж такі терзання? Почувається якісь? Невідступні думки вас гнітять? Усе гнітить. У певному віці виникає в людини потреба спитати себе. Що ж на фініші? Що, крім пекучих нічних думок, залишається тобі в цім холоднім розгойденім океані? Чому твоє життя склалось так, а не інакше? І чи міг ти колись давно юначим зусиллям волі свимувати його в інше річище? Дехто визнає над собою владу проведіння. А ти навіть це відкинув, опинившись серед тих, хто визнавав лише владу власних бажань, власної волі чи, скорше, сваволі. Діяв майже інстинктивно. Ішов у житті навмання, Сам прокладав свій життєвий рейс. Але чому ж, як наслідок усіх зусиль, Зостались тобі лише смуток і самота? Чиясь темна постать Перемайнула мовтінь за нашими спинами, І ми озирнулись мимохідь. Старий теж мов гусак, витягнувши в той бік, хоча навряд чи вдалося йому що-небудь розгледіти, Постать невідомого швидко розтанула в темряві, Ніби і не що, можливо, хтось зовсім випадковий, прослизнув неподалік. Але осад неприємний, залишився на душі. Старий одразу втратив інтерес до самоаналізу, перевівши мову на інше, висловив скаргу, що радіограми останнім часом надходять на судно з перебоями. І знаєте, чим радисти пояснюють такий недосконалий сервіс? Кажуть, нібито йдемо над тими районами океану, де час від часу виникають загадкові збурення в атмосфері і ці збурення впливають на радіозв'язок. «Ждете з дому радіограми?» – запитався бро. «Який дім у перекоти поля?» Голос старого захлинувся здавленим болем. «Є ситуації в житті, що їх навряд чи вам ізбагнути. Якусь хвилю він вагався, мов би виважуючи, чи варті ми того, що перед нами далі відкриватись. Потім знову чуємо від нього рівне сумовите. Уявіть собі людину, що на зорі своєї юності перебувала у владі соціальних ілюзій, хмеліла від клекоту степових тачанок, від тупоту коней по клинових мостах – України Уявіть людину, яка сама підкладала динаміт, щоб ці мости злітали в повітря А згодом, ніби в покару за гріхи молодості Сама з болем шукала не те, що моста А хоч найхисткішої кладочки назад У ті країни, де розгони обрії Вабили тебе з такою магічною силою де наше українське небо співало тобі пісню вічності? вічності. Оце вже старого щось на сентименти потягло. Даруйте хвилинну слабкість. Ось так усе життя перекоти полем по різних країнах, змінював професії, працював за угодами, здобувся на певні статки, а озирайся тепер з цієї життєвої палуби і виявляєш, що довкола тебе порожнеча».